עזרא, פרק ה' ויתנבאו עליהם בשם אלוהי ישראל, חגי הנביא וזכריה בן עדו, נביאי היהודים אשר ביהודה ובירושלים. ויקומו זרובבל בן שאלתיאל, וישוע הבן יוצדק, ויחלו לבנות בית האלוהים אשר בירושלים, ועמהם נביאי האלוהים אשר היו עוזרים להם. בעת ההיא בא אליהם תתנאי, מושל עבר שטר בוזני ועמיתיהם, וככה היו אומרים להם. מי נתן לכם רשות לבנות את הבית הזה, ולהשלים את החומה הזאת? אז, כיוצא בו, אמרנו את שמות האנשים הבונים את הבניין הזה. ועין אלוהיהם, הייתה על זקני היהודים, ולא ביטלו אותם עד אשר יגיע הדבר לדרייבש, ואז ישיבו את האיגרת עליו. העתק האיגרת, אשר שלח תתנאי, מושל עבר הנהר, שטר בוזני ועמיתיהם האפרסחים אשר בעבר הנהר אל דרייבש המלך. דבר שלחו אליו וכך היה כתוב בתוכו. לדרייבש המלך שלום רב. יהי ידוע למלך כי הלכנו אל יהודה, המדינה, לבית האלוהים הגדול, והוא נבנה אבני גלל ועץ מושם בכתלים. ומלאכה זאת נעשית בשלמות ומוצלחת בידיהם. אז שאלנו לזקנים ההם, וכך אמרנו עליהם, מי נתן לכם רשות לבנות את הבית הזה ולהשלים את החומה הזאת? ואף שמותיהם שאלנו, להודיעך, כדי שנכתוב שמות האנשים אשר וראשיהם. וכדלקמן השיבו לנו דבר, לאמור, אנחנו עבדי אלוהי השמיים והארץ, ואנו בונים את הבית, אשר היה בנוי מלפני זה שנים רבות, ומלך גדול לישראל בנה אותו וייסד אותו. אך מפני שהכעיסו אבותינו את אלוהי השמיים, מסר אותם ביד נבוכדנצר מלך בבל הקסדי, ואת הבית הזה החריב, ואת העם הגלה לבבל. אולם בשנת אחת לכורש מלך בבל, כורש המלך נתן צו לבנות בית האלוהים זה, ואף כלי בית האלוהים של זהב וכסף. אשר נבוכדנצר הוציא מן ההיכל אשר בירושלים, ויובל אותם אל ההיכל אשר בבבל, הוציא אותם כורש המלך מן ההיכל אשר בבבל, ויינתן לששבצר שמו, אשר מינה אותו מושל. ויאמר לו, שא את אלה הכלים, לך והורד אותם בהיכל אשר בירושלים, ובית האלוהים ייבנה על מקומו. אז ששבצר זה בא, וייתן את יסודי בית האלוהים אשר בירושלים. ומאז ועד עתה נבנה ולא נגמר. ועתה, אם על המלך טוב, יבקש בבית גנזי המלך, אשר שם בבבל, אם יש אשר מכורש המלך, ניתן צו לבנות בית האלוהים זה, אשר בירושלים. ואת רצון המלך על זה, ישלח אלינו.